Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatóink! A hármas könyvelés 94. Szenna halljátok. Most kell bemutatkozni, ugye? Szedlák vagyok, a többiek pedig nem. Szépen bemutatkoztunk. Én Kis Gabriella. Én meg Fejez És ő pedig a hírünk. Igen, a kezdemén jó. Neil Gaiman és már többször megtárgyaltan ellenszenves felesége, kedves neje Amanda Palmer filmklubot hirdetett, ami a nagyon vicces, én megmutatom az enyémet, te megmutatott a tiédet elben alapszik. Az mind a levetítik egy-egy kedvenc filmüket és erő be lehet élni, ülni, és, és ők elmondják előtte, miért kell szeretni azt a filmet. Ami azért izgalmas, mert itt én teljesen jónak tűnő címek vannak feltüntetve, az If pont-pont-pont című film, amit május 19-én fog felkonferálni a Neil Gamer, majd azért meg is nézik. Az nem valami bohócos dolog? Eh. Nem, nem, nem, az, a, az nás. Ez egy ilyen, a lázadó e, Ender, igen, Anderson nevű és is angol kol, kollégisták lázadása, és persze szimbolikus, és, és én nagyon-nagyon régen láttam, és ez a meg Dowell játszik benne, aki utána ugye a mechanikus vagy gépnarancsban is szerepelt, és aztán belesütjönt ebbe a Jó kis B-movie cson... Igen, a rossz csont aztán egyre rosszabb csont az Az őszhajú gonosz főszereplő a B-movie-ban. Igen, igen, már, már eb ebben sem egy kifejezetten jó fiú, viszont a film az nagyon jó, meg vannak benne kaférészerek, meg kegyetlenség, meg brit vidék, meg ilyenek. Azt például megíri megnézni. Ráadásul, mint kiderült, szereti Neil en is, akinek ez valamit jelent, az majd ezért töltse le a Hát itt van még egy-két film, a számokba folytva néven futott a Peter Greenaway film. Én úgy ez a Greenaway, ez az én kamaszkorom, koromnak volt a nagyon-nagyon menő rendezője. Akkor mindenki megnézte a filmjeit az ismerettségi körömben. Prospero könyvei, meg a szakácsot vagy a, a feleség és a szeretője, és egy nagyon szép látványos búja, mármint, hogy uh, vizuálisan búja filmek. Uh, Pont közben akartam, hogy szakács talva feleség és szeretőjéről, ha valami nem jut a szembe, akkor a bujasság. Nem a tartalom, hanem, ha, hanem ezek a vizuális eszközök, amit alkal, amiket alkalmazok, azok annyira gazdagok és dúsak, hogy ezért jutott eszembe ez a szó, magyarázom a bizonyítványom. De egyébként az, ő, ő is egy izgalmas rendező ebből, úgyhogy akit érdekel Neil Gaiman, munkássága és vagy házassága, az, az adásnapról megtalálja majd ezt a linket, és, és azt írja, ráadásul a házas pár, hogyha ez bejön, ez az első négy film, akkor később is rendeznek ilyet, ami tök jó ötlet. Aha. És akkor előre felkészítem a hallgatókat, hogy a leges legvégén a, az epizódnak, a könyveknél megint előkerül Neil Gaiman, úgyhogy mint ha Ami, terveztük volna ez a keretes szerkezet, amíg nem hozott vele Amanda Palmert és addig bármennyit beszélhetsz róla oké okay. ellenbe meséljétek el akkor Gabival, hogy hol voltunk tegnap én addig megkeverem a teámat hát tegnap egy konferenciális startup versenyen vettünk részt nézőként és úgy hozta a sors hogy mind a hárma jelen voltunk és egymás tehát ó, egyszer csak rádöbben tűnni, hogy testületileg kivanult a hármas könyvedés el is ismertek minket és Igen. az volt az alapfeltételezésünk, hogy könyves dolgok nem is lesznek. Ugye aztán mekkorát meglepődtünk? Ez annyiból vitatkoznék, hogy ugye én már a, a Smart mobilról hoztam nagyon érdekes könyves témákat, vagy legalábbis az én érdeklődésemet felkeltették, és aztán volt is, aki erre reagált. Tehát, hogy amióta az e-book, a tablet, meg ilyenek megjelennek, azóta a könyves téma, az már az IT piacon egyáltalán nem ritkod, és már Magyarországon sem. Egyrészt az egyik startup versenyző is ilyen, ilyen témája volt, másrészt pedig az egyik előadó, aki a a média kategóriában adott elő. Én mint a két előadást megnéztem, hogy okosságokat tudok ezzel mondani, hogy most merre tart a világ, és mente a világ a könyvek által előrébb, azt most így nem tudom megmondani. Nekem azt az tűnt föl mind a kettőről, hogy, hogy helyi problémákat akarnak megoldani, tehát nem olyan fajta innovációról van szó, ami a globális, globális piacon valami új érdekes dolgot mutatna az e okkal kapcsolatban, hanem próbálnak itthon valamiféle szolgáltatást teremteni. Ugye az egyik az, az kisker oldalon, Uh -huh. Hogy hívták őket? Uh, ők a Book&Walk. A volt Book Book igen. A másik, ugye ez a Connectu, mi csoda? A az Connect. Azaz. Igen. Valamiért ezek a hosszú nevek. Na mindegy, szóval ők meg, ők meg a, a kiadók és, és az ilyen marketplaces között, ami piaszt érd ott próbálnak valamiféle szolgáltatást adni, ugye a, a kiadóknak a meglévő katalógusát elérhetővé tenni, és ez végülis tök jó dolog. De, de nekem azt tűnt hogy mind a kettő ugye nagyon lokális problémát próbál megoldani, hogy itt milyen lemaradás van, és az ad lehetőséget ezeknek az új vállalkozásoknak, hogy ilyen nagy lemaradásban vagyunk. <tos> egy dolog még érdekes volt, hogy uh, ugye ezek a startup versenyben sokszor tényleg még az ötletfázisban van valami, tehát hogy vagy félkész állapotban, uh, és ez a content to connect is már elvileg uh, működik, tehát vannak kapcsolatai, és utána beszélgettünk, és legalábbis is odajött hozzánk a, a fiatalember, aki ott vitte az előadást, és ő azt mondta, hogy már vannak kapcsolatok, és vannak uh, törekvéseket. Hát tehát ez viszont egy kicsit azért pozitív nekem. Aha. Mondjuk a teljes magyar ekkönyvpiacra rámondhatjuk azt pislagás és rossz indulat nélkül, hogy tulajdonképpen már működik valami, mintha <gül> kicsit. Igen, de ilyen igen. ilyen eset tanulmány szintjén nem, nem működő piac szintjén, nem. Persze, persze, persze. Hát Egyébként az az információ, ezt a nem tudom, két héttel próbáltam összeszedni, hogy hány, hány százáson blokk kell felajánlani, most most az e-könyv olvasó blokk megoldódik, megfinanszírozom a, a következő ilyen rüljünk le egy terembe, és annak, hogy nullák vannak a számok végén. ami a száz példányos hagyás után volt, és úgy néz ki, hogy ezer példányos az, amit meg lehet írni, mert azt még nem verték le. Ö, ötszázat például már nem érdemes, mert azt valószínűleg meghaladta a szürke ötven Hát ez egyszerre jó is, meg rossz is. Igen. De mondjuk az pont az a könyv, ami, ami nagyon jól passzol az e-bookba, mert ugye vannak, akik, akik úgy olvassák ezt, hogy látszódjon, hogy azt olvassák, de ugye ott van a sok fogyasztó, aki nem szeretné és nem akarja átkötni a könyvet. És azoknak ideális az. tömegek Másrészt... szokták az egyes villamoson, meg a 70-es trólin, amivel Másrészt... minél járok. Másrészt legalább olyan közösséget érint, vagy olyan, amikor be az e-book reader, kezelésbe, akik uh, nem biztos hogy alapjáraton Aha. használják, vagy a fene tudja. Én, én még egy dolgot uh, fűznék hozzá itt a, a tegnapi konferenciához, hogy az viszont, hogy már uh, startupok meg cégek alakulnak, hogy ezt a hazai piacot valahogy uh, csapolják, vagy, vagy ilyen uh, megtámadjanak egy piaci rést, az azt jelenti, hogy tehát ezek a kis amiből aztán valami majd csak összehetett. Um, azt gondolom, hogy ez építi a hazai könyvpiacot. Nézd, bocsássuk előre az, az egésznek elejére, zárójelben nagybetűvel, hogy tartalompori szemétláda vagyok. De, oh. hogyha olyan cégek alakulnak, amik pénzt szeretnének kivinni erről a piacról, és különböző olyan helyeket találnak ki maguknak, ami a fogyasztó és a tartalom között van, attól nem feltétlenül lesz jobb a piacnak. Uh -huh. Ide, szerintem hogy egy fájóan az kéne, hogy könyveket rakjon fel valaki a polcra, honnan azt meg lehet vásárolni. Hát igen, igen de, de a... talán pont ezt a létezik. feladatot nem? Tehát pont ezt a feladatot nézték ki maguknak, hogy ha már ott van az a katalógus, akkor ők feldolgozzák érted a papírkönyv beszkennelésétől kezdve. Ha ott van, a szándék. De nekünk szándékra van momenten szükségünk. Nagyon sokra. Hát ezek, ezek áttételesen azért működhetnek. Könyv van Magyarországon, tök a magyar szerzők vannak, most már egész jó ö, megjelenések, most már, tehát mindig is szerintem jó, jó, jó felhazatra volt. Azt, hogy aztán ez ebből hogyan generálnak olyan fogyasztató tartalmat, ami miatt vagy a könyvkiadó, vagy az olvasó az jobban hozzáfér, én felem vigék a pénzt, adják ide nekem a tartalmat jól. Ha ezt segítik, akkor minden támogatok meg az, hogy minél több ilyen cég, meg üzletember ül le ezekkel a kiadókkal, és megy végig a gondolatsoron, hát ha egyszer már így beakad Igen. valakinél. Igen. Örülök, hogy ti optimistábbak vagytok? Szerintem akkor a következő utáni hírt át lehetne fűzni a kiadás, a magyar elbukok témával. Jó, elmondom. Tom Gold nevű képregényrajzoló, karikatúrista, képregényrajzoló leginkább, ő már nagyon sokszor szerepelt a Facebookunkon, aki, akinek úgy rémlik, hogy milyen képregényeket szoktunk kirakni. Ő ilyen nagyon egyszerű, picit szálkás, picit ilyen infografikaszerű, vagy néha egyszerű dolgokat csinál. Jellemzően könyvekről szólnak az ilyen egyképes rajz, és mindig nagyon vittesek. És őt azért szeretjük, mert mert tényleg három képben, meg, meg kettő piszokravid mondatban iszöntetően remek meg tud bele zsúfolni. Na most azért emlegetjük, mert most jött ki a könyve, ami a uh, you, You're all just jealous of my jetpack című blogjából, vagy Tumblrjából készült, ahol meg lehet nézni az eddigi munkásságát. És nagyon szép borítója van, rettenetesen tetszik. Nem mondom azt, hogy mindenkinek hogy meg megvásárolni ezt, de azért úgy érezzétek, igen, annyit osztogattuk szerintem már a hármas könyvvel Facebook oldán, és Facebook oldalán is, meg annyit szeretgettük a Tumblr-én, hogy igazán írdendő legalább egy közös könyv, kötetet beszerezni. És nagyon finom, lehet, hogy ez a szitokszósokok számára, de olyan finom, entelektúan viccé vannak, ezek a nagyon-nagyon-nagyon kellemesen én, én élvezem ezt a bölcsőszüccelődést, és nem csak az van benne, ezért aztán működnek is. Azt hiszem, hogy életre sikerült mindenkit elijesztenünk, hogy már nem mondom azt utána, hogy nagyon okos poénok. Oh, yeah. <laughs> De tényleg szeretné valóna, tehát legalább kattintsátok le az adásnaplóból. Jó ez, na. És aztán most hírtrend, cyberpunk. É, igen, mert az meg mindig téma. Twitteren találtam meg Rudy rucker aki egyszerre cyberpunk író, amatőr festő, egy ilyen időnként megjelenő magazinnak a szerkesztője, meg matematika professzor Amerikában egy régi cikkét, ami a 90 évek azt mondom, hogy végén jelent meg arról, hogy mi a cyberpunk. Igen, nem is. 86-ban jelent meg először, aztán megjelent egyszer 99-ben, meg készült hozzá, meg jutószó, meg minden. Ez nem, ez nem a Billy idol definíció. A 80-as évek végén kezdték el temetni, mert a 90-esek elején kezdték el igazán temetni a kiberbankot, és akkor volt 3-4 ilyen nagyon jó cikk, ami úgy jó helyeken is jelent meg Asimovs-ban, a New York Times-ban, meg hasonló helyeken, akik megpróbálták az eredeti mozgalomnak a tagjai elmagyarázni, akkor most halott ehhez, vagy tíz év alatt kiégette az egész, és hogy minden kromból lesz -e öt éven belül. És ez, ez íres, ez ebben a sorba illeszthető bele. Nagyon röviden annyit mond egyébként rákör hogy, hogy a, a világról és ötletekről szóló izgalmas science fiction, az a Cyberpunk szerinte. Érdemes megnézni, meg majd mellé linkelünk még három egy másik cikket, hogy mi az a az a történeti alap, amivel, amivel neki lehet vágni, mondjuk olvasni ezeket a dolgokat. Nem lehet, hogy ez most rettenetesen vissza fog jönni? Ugye körülnézünk a világban, hogy a Google Glass, meg a Nike Fuel Band, meg ezek a különböző emberi testre aggatott, eléggé jól integrált, mérő, meg megjelenítő dolgok kicsit be belekerülnek a napjainkba, és lehet, hogy ez felpörgeti az ilyen természetű gondolatokat is. Azt tudom miért aggasztó, mert a 90 es évek egy részét szerintem mindenki azzal töltött, hogy megpróbálja elkerülni ezt a jövőt. Igen, igen, de most meg bekerült ugye a kis kereskedelmi forgalomba. Igen, de csak eltűnik, vagy csak sikertelen lesz. Én nagyon bízom azért, hogy <gül> Na majd meglátjuk. Már az okostelefon is annyi rosszat tett velünk. Tök szeretem az okostelefon, de azért a... ismerjtek azt a szituációt, és biztos panaszkodtam én már erre. Amikor egy beszélgetésben előkerül egy lényegtelen tényadat, amit nem tudtok pontosan, és ha valaki a társaságból elkezdi megnézni az istenverte a Wikipédián? Ja, és mindenki megállás várja. Persze. Szerintem kialakul a kultúra. kiarakul majd a kultúra körül, hogy nem veszük elő ilyen helyzetben. Még. Tehát szerintem most ez egy ilyen berobbant így a használatba, de szerintem ez a fajta antiszoc vonzata, az, az vissza fog kicsit húzódni. Én már nagyon várom. A tények az összes vitát elrontják. Na, és akkor most valami egészen más. Uh, igen, de, de nem tudom, hogy ezt a témát ezt benne hagytuk, benne hagytuk az adásban, vagy hagyjuk. Szerintem nem tudom, hogy nekem egy, egyikről sincs pozitív hozzáadni való, úgyhogy rátok bízom. Jó, akkor én mondom nagyon rövidbe, hogy én tegnap este én alapos filmjel beraktam a, a nyomorultaknak ezt a musical film verzióját, amit tavaly forgattak, és akkor ilyen rendkívüvegyes kritikákat kapott. Ilyen jelölt lett mindenféle fronton, nem? Igen, de azt mondták, hogy nagyon nagyra akart lőni, mert miért forgat valaki díszletben műzikelt, meg milyen dolog már ez. Uh -huh. És piszok jó, az, az igazság. Kedvem, a támadt elolvasni nyomorútakat, ami nekem eddig mindig kimaradt. Üh, és teljesen élvezhető. Tehát úgy élvezhető, hogy ott van egy regény, ami arról szól, hogy iszonyatosan nyomorban meghalnak emberek, és aztán le is őket de a kedvem. Na. igyekeztem és akkor még a sárt és a utcán folyó dolgokat még nem is mondtam de ugyanakkor érdekes, hogy ez ebből lehet csinálni úgy egy, egy modern műzikert hogy nem táncol benne, mindenki, meg nem ugrálnak meg hmm. nem, nem olyan harsány hát igen, nekem ez nehéz esetén már eleve a műzikerek ugye az az, a, az egyetlen dolog, amit még az oszkári előtekből is szűrtem hogy, hogy az, ott azért azt a vonalat már nem akarom átlépni, és akkor még így a francia kultúra, a kultúra iránti, iránti is szeretetem. Ennyi már. Egyébként van, van ebben a témában teljesen hát nevezzük cirkuszinak linkem, be is rakjuk majd a posztba. A nem tudom hanyadik bemutatóján, mert hogy ez a ez a változat a nyomorultaknak ez talán 80-as évek óta színpadon van, meg 9 évben nagyon felé lett, amikor elkészült az angol libretto és a, a nem tudom hány éves évfordulóra volt egy olyan előadás, ahol nemzetközileg a kettő nagy árját 17 darab Jean Valjean énekelte köztük köztük hát mindenki a magyar azt nem, hogy Idágyula akinek kicsit lábújegye kell állni, hogy elérje a mikrofont mert rosszul állították be neki természetesen és na, az, az teljesen bazárja, úgy tök lelkesítő, hogy két soronként váltanak különböző emberek, és a végén valahol három perccel előtt mászik egy ilyen írópera énekes olyan arcjátékkal, hogy hogy ez a jóban srácok megjötte megoldani a problémát, és ekközben énekel. De na, az bazári. Majd azt is meg kell hozzá nézni, A filmhez képest tényleg jó. Viszont itt Viszont... van a visszhang. Igen, itt van, itt van újra. <kül> Addig próbálom előtni az időt Kevésbé fontos dolgokkal, mert hogy amikor az Ádám ezt a bevált, itt a nyomorultak musical filmet, akkor én is kérdeztem, hogy láttuk-e, olvastuk-e. Annak hogy én olvastam is, igazából, hogy tök jó romantikus könyv, Gótól, akkor el kell mondjam, hogy én meg megnéztem az Annak Aranyinát testvéremmel, aki néha megjelenik a, a, a podcastban, mint Megré felesége, vagy Kalámbó felesége, hogy sosem szerepel, de mindig van rá hogy és hát nem volt egy jó sikerült darab, és azt kell mondjam azt a szép mondatot, hogy sokkal jobb néha 800 oldalt elolvasni, elolvasni magát a regény, mint hogy letudni három órában, mert akkor gyorsan zonzásítva megnézed, és akkor meg tudod írni holnap belőle a dolgozatot. Én nekem gyanús, hogy a, a nyomorultak könyv az jobb lesz, mint a film Sőt. Elképzelhető, bár azért elégnek jelni azt, hogy meghalunk mind Párizs utcáin és valaki ledobott egy zongorát bújjunk el mögé. Az, az egy nagy jelenet, akárban is nézzük. Ez az egyben Hugh Jackman. Jack igen, Hugh Jackman, meg Russell Crowe, meg uh, Sasha Baron Cohen, meg a női szereplőket is tudni kéne, de nem tudom a nevüket sajnos. Hú, akkor, uh, mint ha mi se történt volna, úgy folytatjuk. Persze. Vegyünk fel, és mondd szerintem a Dalének a küldését, annál inkább, mert azt nem volt érkezésben olvasni ma. Én ráklikkeltem és benyeltem, de beszél, Igen, kedves hallgatónk, illetve podcast vendégünk, résztvevőnk, Tani már ö, többször ugye szerepelt, meg kommentelt. Ő ajánlotta a figyelmünkben ezt a legújabb fajta kampánytól, egy alexandrás könyvet oly módon hirdetnek, hogy egy konkrét hírt írtak, és csak a végén derül ki, hogy ez a ez a bűnügyi történet, ez, ennek a folytatását meg lehet találni majd a könyv, könyvben. Illetve a klikkelés után derül ki. Igen, mert ugye a szerző az pr cikk, de de ettől még uh, átbaszós, nevezzük nevén a gyereket. Igen, igen, hát itt van a, itt van a végén azért, hogy ha, ha itt megtalálod a megoldást, Robin Cook jótékony halál, tehát azért lehet itt már a végén sejteni, hogy a átkiklőnés valahová uh, hová vezet. De... Hát ez egy nagyon érdekes új szpám. Nem tudom, hogy ki az, akit ezzel berentenek az olvasásban, nem tudom, hogy ki az, aki megveszi az elolvásgátló készüléket a vezetés mellé, mert meg is beszéltük, hogy ilyen jellegű ö, valóság imitációs szemek azok most már elég népszerűek ö, online. Ezt ki mit gondoltok az ilyen reklámról? Hát mi a főleg, hogy ilyen, ilyen bűnügyről volt szó is. Tehát hírbe ilyet olvasni, akkor el, elsápod az ember, szerintem nem, nem korrekt dolog. Megnéztem közben címlapon, és ott is pr a szerző, de hát ez azért a kevésbé... Én, én nem a kevésbé, szóltam kevésbé a, a szerzőt elolvasni, csak utólag maximum, hogy hát ez meg ki volt. É, értem, ez a való ember vagy valós embereknek a felhasználási módja, én <gül> nyomokban eltérő módon olvasok újságot, ezt már többször megfigyeltem. Aha. Tehát is... így a reakciótok még egyelőre csak a cikknek szól, de hogy az, mint a reklám, az van -e, azban az emberben olyan düh, hogy emiatt azt csak nem fogom megvenni a könyvet. Mert Én biztos, hogy nem. Persze ez hozzájárul az is, hogy Robin Cook, akiről már beszéltünk, de, de szerintem ez, ez nem korrekt. Tehát a reklám az legyen X-el a sarkában a valós életben is. A cikket megvenném, vagy a cikket, a konyvet megvenném, hogyha érdekelne mondjuk egy ettől. De ennél sokkal szemetebb dolgot szoktam látni. Ez rögtön a kedves okon a meghalt, most vegyen molyírtót típusú spammel, ami az elmúlt készétben futotta a körbe a leveles ládákat. Igen, igen. Hát reméljük halja ezt valaki. Robin Cook most elszígyelte magát. Igen, Rob Robin Cook álljon áll, áll, áll a sarokba. Látta, hogy a cipével így a portalogatja, és így lehajtott fejjel. Amúgy hát... volt már ilyen reklám. Magyar szerzőnek, Anta Józsefnek a diagnózis című regényét hirdették, úgy emlékszem, egy eutanáziaklinikával. Nem tudom, az az meg volt e Ó. Oh. Nem. Nem. Az is én, hát a visszatetszőségre épített ez a reklám, és akkor még a fogalmaztam. Na, a következő, meg. Azért időszerű, Ádám, az a gyűjtésed, most jelent meg magyarul ez a Gun Girl című könyv, ami, amiről sokat, illetve többet beszéltünk, még többen beszéltünk már a podcastban Gillian Flynn-től. Uh, igen, aki egy egészen izgalmas interjút adott a Guardian Brit napilapnak, és egy, egy olyan gondolat, amit szerintem érdemes kiemelni belőle, mert hogy támadták őt, amiatt, hogy ő, ő nőgyűrülő lenne. És ehhez képest Flynn meg azt mondja, hogy, hogy a feminizmust abban is látni véli, vagy megélni véli, hogy lehessen igazi, utolsó, aljas szemét nem őrült, hanem tudatosan cselekvő női gonoszokat írni könyvekbe. Tehát ne, ne csak bátor erőszak túlélők, erős uh, otthoni bántalmazás ellen kikelő nők legyenek, hanem, hanem legyen meg a, a női szereplőknek a teljes spektruma. Uh -huh. És ő írt egyébként már ilyet? Most remélem, hogy ez nem szpoilerezés, én még nem olvastam ezt a gongört, és láttam ugye a könyvfeszülőjáron már kint volt a sok kötet egymásra halmozva ott az Alexandránál, de tehát ezt így meg akarja valósítani, mert megvalósította. Fogalmazzunk úgy, hogy a... Ez már spoiler a... lenne, ha erre válaszol. Gang Gangirl házas párja az megérdemli egymást. És Jó. akkor szerintem még finomak voltunk, és nem árultuk el a poént. Oké, ne feszegessük. Tehát oda teszi magát szerintem. A többi könyvét amúgy nem olvastam, de azután, hogy itt ilyen jókat mondott, lehet, hogy utána kéne nézni a másik kettő hogy ez miről szól. Aha. Gabi, ez a te szekciód utána a programok ismertetője? Nem, itt van, van egy gyanúsan nem. Ádámos Miskolt az biztos, hogy Ádám. Egyet vettem be, de akkor majd meg is ragadom a szót, addig Ádám a mikrofon. Jó, ezt végig hadarni terveztem, mert, mert így jöttek ilyen programok, és egyébként nyár van, vagy, vagy nyárnak nagyon tűnő dolog, bár tegnap hazafelé 500 méteren áztam bőrig. Az nyári zápor, az teljesen oké. Nem, az egy apokalipsz is volt, tehát helikopterek <gül> hiányoztak csak meg a géppuskák, meg az, hogy bedragozott katonák kereszti, fussanak keresztül a mezőn. No de, egyrészt a Műút folyó amiről korábban már mi értekeztünk itt kettő vagy három adás ezelőtt, a Miskolci, Mástik Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárban beszélgetés szerez Krasna a Horkai Lászlóval. Jövő hét csütörtökön 17 órakor. Aki szeretne elmenni, annak egyrészt Miskolcon kell lenni. viszont nagyon izgalmas dolgról hallhat. Aztán most hogy tavasz van, vagy nyár, ez az elmúlt három alatt nem döntöttem még el. Nagyon jó túrek lehet jelentkezni Budapesten a Budapesti Asphalt projektnek a szervezésében, amit bupap.hu címen lehet megtalálni. Én azt leteszteltem múlt vasárnap, amikor Tabajdi Gábor történész körbe minket a Jelszanyi Maritértól a Szabadság térig terjedő kiskockányi mm, városon és ilyen 3x3-os emlékhelyeket, meg pártházakat, meg, meg rákosi bunkerszellőzőt, meg hogy hol lehetett lejutni, és hogyan épült fel, és kisúgott be kit, és hol volt a titkos lakás jellegű sztorikat mesélt. Hétvégén ezek a túrek 2800 forintba kerülnek, hétközben valamivel olcsóbbak, és van Csútas, van belvárosos, van 56-os biciklistúra, van egy ö, irodalmi túra, amiben semmi 56 és semmi 3 x 3 nincs a pasaréten, és ha minden igaz, akkor holnap én egy lagatlan zsidó fogok megnézni, ami meg ö, ingatlan más zsidó történelem kerület hasonlókról lesz szó. Erről majd egyébként kéntelezek cikket is írni, mert úgy engedett el a cégem. Mm -hmm. Mindenesetre ezek egy nagyon jó budapestieknek szóló budapesti turista programok ö, két és fél órában. A legjobb dolog, ami most belefutottam az elmúlt hónapban, Szokom szóval még az volt az neked is egy programod, Gabi, nem? Igen, ez a program egyébként már elhangzott, Ádám hozta fel néhány héttel ezelőtt, viszont ugye holnap lesz, ezért úgy gondoltam, hogy érdemes újra fejteni a figyelmet. Ez az offline könyvcsere a Werk Akadémián, ez holnap a belvárosban lesz, és itt már egészen jó program részletezettség van a weboldalon, az Facebook Iván-en. Kicsit meg is, is kívántam, hogy kinézzek oda. Csomóíró és írónő fog aláírni könyvet. Meg, igen, a és hogyha most gyorsan hmm. összeszámolom, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét írónő van a dedikánes felolvasás kategóriában, és egy, kettő, három, négy darab férfi. Igen, és vannak köztük, ennek lenne szimpatikusak is, hogy ennyi embert sikult összegyűjteni. Igen, -e igen, igen. Például igen. ott van fejő széva neve a listában, nem? Nem rá hanem... Van, rá gondoltam. Balátokra. Aztán lesznek 17.30 as lemerek, tehát aki időben lepattan, az ezt meg tudja már úszni. És könyvet lehet lopni. Igen, mi... de ott valami szabályzat vannak körül, úgyhogy óvatosan azért ez a tevékenység. Ja, a végén. A Előbb végén. informálódjatok. Igen, aztán szűcs róla bukend volt ügyvezetője fog is, mint a könyvjövőjéről beszélgetni akit uh, nem egészen filóra meg megbeszéltünk már, akkor a barcamp előjadója mentette meg a magyar közszakmát. Van itt minden. Mint a búcsúban. A küldetés Hol van az, a... az fontos. Hol van ez a verk egyébként? Azzal, ahol a Kervin, Kervintérnél lesz. A szím az a, ott szerepel fent. Uh, Kecskeméti, Kecskeméti utca. utca 3. 5. körület. kert egy... mögött valahol. Szóval... Uh, egy kísérletet megér főleg annak, aki könnyen gyorsan eléri. És beszéljünk gyorsan a könyvekről, amíg még van szalag a magnóva. Megfordítjuk a kazettát, és a másik azzalra veszünk. Csak az a néhány másod. Te nem? Ja nem, az, az a sz... előre játszani. Mindegy, nem menjünk bele. Akkor az nem, nem, az volt, nem szépen, nem nem, nem szépen csévélődött, tehát ott lehetett látni ilyen, ne, nem, nem jól nézett ki a szalag úgy kézzel föltekerve. Igen, igen, igen, nem volt olyan egyenletes, meg kicsit elelcsúsztak egymásra, na mindegy, azért uh, húzta a magnó, ez is megoldás volt, megkevés kevés volt az a nap. Szóval, én mit is olvastam, hát uh, most viszont tényleg a fesztivál anyagaiból válogattam, bár a fraktárherceget azt nem ott vettem meg, hanem már a fesztiválra, de ugye olyan ilyen, ott találkoztam, és ezt a könyvet utána fejeztem be. Az előző adásban, hogy Ádám dicsérte nagyon felén, akkor még csak száz oldalánál jártam, most befejeztem a könyvet, és, és el vagyok tőle teljesen olvadva. E, Habár többen azt mondták, hogy ez egy ilyen, tehát még inkább függő játszmás, tehát nem nincs lezárása és emiatt e, e, frusztrációt hagy az emberben. Én sokkal, de jobban szerettem, mint a kvantum tolvajt. Ennek az az oka, hogy még a kvantum tolvajban ez az úrj ember, ez egy csibésztolváj, e, karakter, olyan humoros síkot ad neki, amitől persze rendkívül szórakoztató könyv, de, de a könnyedséget is ad. Ez a második kötet, ezt, ezt, ezt gyakorlatilag a tolva, én úgy éreztem, hogy sokkal de ilyen, tehát elhanyagolható mennyiségben szerepel benne, viszont nagyon jó karakterek csodálatos világban, és ez, a, ez az elegyész, a struktúra, a felépítettsége, a, a szöveg szépsége költőiség, az, az, az kész teljesen megvett. Nagyon várom a folytatást, de nem azért, mert úgy érzem, hogy tudnom kell, hogy mi történik, hanem mert benne akarok lenni még ebben a világban, ebben a szövegben, hogy olvassam. Ilyen, uh, gy gyakran a el a lábad alul a talajt. Nagyon sokszor nem értettem, hogy, hogy volt a kép az, ami most történik, azt hogyan kell elképzeljem. <laughs> És ezért mindenféle uh, abszurd science fiction borítókat vizualizáltam ilyenkor, és e, nem tudom, hogy ez mennyire egyezik azzal, amikor azt mondják, csúbi, ad ide a hidrokulcsot, ami ugyanúgy elképzelése sincs az ember, hogy mi a szaraz e, és hogy működik, de ettől még oké is a történet. Itt, a, itt bizonyos történet, momentumoknál egyszerűen nem, nem, nem láttam, hogy, hogy mi hogyan halt a másikra, de annyira magabiztosan kezelte ezt a, a szerző, annyira úgy tekintette, hogy ezt... Ennyi elég róla, hogy nem úgy éreztem magam, hogy hülye vagyok, ehhez nem tudom megérteni, hanem nem, nem feltétlenül szükséges az a fajta megértés, amit én ugye, egy uh, regénynél, főleg science fiction tematikában nyomul, hogy így szükséges értenem. Így átengedtem magam, főleg az, amit ugye te is emlegeted az adásban, ezek ez a követelmények, olykor csak így olvasni kell szép. E, uh, valamit értesz, valamit megértelmezel, vagy, vagy átalakítasz a magad fejében, vagy és de, de abszolút sokszor előfordult, hogy érzelmi olvasás volt, és nem pedig értelmi. Én emlékszem olyan akciójelentrés, ahol a, a, a alapján kíván ki van kivel ki élmény volt, hogy akkor most a kiült kicsodát kihalt meg. Igen, igen, igen. Benne volt. Na de majd megnézzük uh, filmen. <gül> Hogyszerű film lesz belőle. A másik pedig viszont könyvfesztiválós szerzeme egy már tényleg, Isten bizony, ez pedig a Krisztóf trilógiája, ami három különállóan megjelent könyvét kötötték egybe, de ezek a könyvek, ha külön kijöttek, de annyira szervesen hozzátartoznak egymáshoz, hogy nem tudott, nem eszembe jutni a New York trilógia. Többek között azért is, mert ha bár egészen más világ egészen más kultúrkör, Európa kicsit magyar, de inkább a szereplők neve az nem magyar, ezért, habár Magyarországon el lehet helyezni, de más országban helyezett. A, a második világháború utáni korszak, a 56-os időszak, ezek jelennek meg benne, de az a fajta oszteli játék, amiben az egyik szöveg valamit alkot, és vannak benne a szereplők a következő szöveg, mint hogy valami egészen másról szól, egy persze nem annyira, de, de teljesen kifacsalja, vagy átalakítja az első szövegnek az értelmezését, és aztán a harmadik az megint egy új vetületet ad neki, hogy mi az igazság, mi a valóság, a fikciót azt kialakítja, az, ki most a, a szel, az író, a, a, a, a szereplő az, aki a fikciót ott fe, feldolgozza. Nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni az első részt, a nagy füzet az szerintem a legütősebb, mert az egész könyvre jellemző az, hogy minimalista szövegekkel, szinte több dolgozik. Egy Ikerpár viszontagságai a háború, II. világháború idején, öreg a rettenetes szörnyűségeket élnek meg, és ez a zikerpár egy elsőre ijesztő és idegen és embert túli. Aztán, ahogy ezek a szörnyűségek történnek, amik egy ilyen háborús kis településen megtörténhetnek mindenféle ajasságok, gyilkosságok, kiszolgáltatottságok, viszonyok borulása, ezek a fiúk úgy reagálnak egyfőt érzelemmentessége, de van olyan erős erkölcsi eh, eh, hozzáállása, hogy már-már eh, hogy ilyen másodperi figurákká válnak. Tehát például az elején elkezdik megtanulni, hogy hogyan lehet mozdulatlanul feküdni, vagy megszokni azt, hogy eh, csúnyán beszélnek hogy vagy, vagy hogy nem szeretik őket, vagy a fájdalomhoz megpróbálnak hozzászokni, egymást verik, és eh, nagyon keményen eh, kidolgozzák azt a hozzáállást, hogy a világgal tudnak egyáltalán létezni. És tényleg borzasztó történet, dolgok történnek. Nem akarom elmondani egyiket sem, mert mind-mind a maga nemében ütős. És aztán ezt a történetet, a címa a fizet, és ezt forgatja ki a következő két történet. A másodiknak a bizonyíték a címe, hogy vajon mit bizonyít az a szöveg, és mi történik ezzel a két fiúval kiderül, és a harmadik résznek pedig a harmadik hazugsága cím, ami már nagyon-nagyon sokat almond arról, hogy most volt mi volt az első kettő, és mi, mi is ez a harmadik, és mi. Szóval azért nem tudok a másik kettőről beszélni, mert uh, nyilván az első kettő, ez azért úgy kapcsolódik a történetbe, hogy nem, nem akarom elszpoilerezni, bár a könyv hátulja az nagyon kedvesen az első re regény, vagy kisregény utolsó párbekesztését <gül> jeleníti meg. Én lehet, hogy ezzel már spoilerztem, de, de mivel mondjuk úgy hogy ez az egész egy nagy szöveg, hogy a New York is az, azért mondjuk úgy belecsapott a közepébe. Megtaláltad a, a, megtaláltad a jó kult szavakat, hogy én is el akarjam olvasni. Hú, nagyon kemény, nagyon kegyetlen és, és az első az olyan, mint mintha tényleg a betonnal találkozik az arcod, meg egy ö, olyan érzés, és aztán a másik kettő az pedig úgy oldja ezeket, hogy még másfajta... Ö, Nyugtalanító világba helyez át, és, és nagyon szerettem. És amikor meg Dani meglátta még a könyvfesztiválon, hogy ez az egyik szerzőennyi, akkor mondta, hogy ő is annak idején olvasta, és iszonyatosan hatott rá. Szóval több podcast szereplő ajánlásával egy magyar származású, de nem magyarul író, nagyszerű regényírónő regényítő. Ott van a polcomon, nagyon három-néd év, most kint ezek levenni, hogyha elfogynak azok a nagyon hosszú könyvek, amiről majd beszélek. Egy dolog még nagyon furcsa, amivel, hogy iszonyú egyszerű a szövege. ezért ezt a könyvet ahhoz képest, hogy kinéz egy, nem egy fértékre, de azért a New York trilógián vaskosabb, ami elképesztő gyorsasággal olvastam. Én azt hittem, hogy csak az első a nagy fizet lesz az, amivel készülek, de a másik kettő, hogy egy éjszaka alatt meglept úgy, hogy más programom is volt, tehát nem egy. Ilyen kellemes esti olvasgatásról szólt. Ö, nagyon gyorsan olvasható, és nagyon egyszerűen a, itt nem a nyelvi lelemények azok, amik rántanak. Az a szomorú, én ránéztem, hogy Amazonon nem lehet -e kapni, ha már úgysem magyarul van. Aha. Igen, francia nyelven írta, francia. a hölgy, de csak papírba lehet megrendelni, nincsen Kindle változat, nagyon szomorú. Nagyon-nagyon furcsa, ugye. Most a lemakkorítása. Vajt... <laughs> Ö, egyébként sokáig, tehát ő nem tagadta meg a magyar néptét, egyszerűen, ö, mikor kiment, akkor kényelmesebb volt neki franciául írni. És így is maradt, de ez nem egy francia könyv. Tehát, hogy én ne, akár úgy is érezhetném, hogy magyarul írták meg annak idején. Én szívesen kölcsönadom. Legyél szíves. Úgy lesz. Hát ö, Azért jöttem ma ide, hogy aladjam nektek a Jan a dervis amit még annó akkor vettem meg, amikor, amikor kiadták, de akkor jelentek meg róla kritikák, mondtak a dolgokat, és úgy elraktam egy hátsó fakba, hogy majd ráérek, hogyha ráérek. Nem senkinek nekem. Nem, én senkinek nem hízek egyébként sem. Uh, túl sokat emlegették azt, hogy itt a több szereplőnek a szerteágazó történetszálai, amikből aztán kirakódik a modern Törökország, és onnan látjuk majd, hogy mi történik. Közben piszakul nem erről van szó. Szerintem nagyon gyorsan fordulnak össze azok szállak, nagyon gyorsan el látszani az, hogy ez a, ez a regény ez merre tart. De kezdem az elején. Egy villamos vonalon robbantás történik, ami kizárólag a, a merénylő hal meg. És ezt a robbantást különböző emberek a modern kori Isztambulban különböző helyekről látják. Van egy srác, aki ott áll, nem túl messze a, a, a merinlőtől, és aki a történet során nagyon gyorsan elkezd džinneket látni, bár ő nem volt hát tulajdonképpen sem egy ilyen erősebben hívő ember, sem egy az életet misztikus módon megélő, hanem inkább egy az életet ellogó figura. Egy, egy kis herc, aki a robotjának a szemén keresztül látja, mert ő igazából nem mehet ki, mert olyan betegsége van, hogy bármilyen hangos zaj halálosan veszélyes rá. És rajtuk keresztül elkezdődnek bekapcsolódni különböző szereplők, még akik ugyanabban a Dervis házban, ilyen régi, nagyjából felújítatlan, picitromos, a régi időkből megmaradt házban laknak, és ezzel behúzza a szerző a, az iszamboli török közösséget, a, a török nano startup világot, egy, egy gázzal üzletelő ilyen broker, trader fickót, aki nagyon meg akar gazdagodni az ő feleségét, és, és nem, nem igazából szerű, mert, mert nem kell gondolkodni nagyon, hogy hogy állnak ezek össze. Elkezdődik megteremtődni ezek között az emberek között a kapcsolat, mindig a másik által passzoljuk tovább, hogy, hogy mi fog történni ebben a világban. Nem is az, hogy ki a gyilkos, mert az totál nem érdekes, egyébként is öngyilkos lett a merénylő, hanem, hogy mi lesz itt a büntén, mi akar lenni a büntény. És egy nagyon nagy Tabló szerű nagyon izgalmas képet fest egy jövőbeli Törökországról, úgyhogy közben, közben a tabló, az, az nagyon mozgalmas, nagyon történnek dolgok, nagyon él az egész város. Kihívás igazából egy van benne, hogyha az ember elkezdte olvasni, hogy ne akarják folyamatosan visszalapozgatni az első oldalra, ahol ott van a török kiejtési leírás, hogy a, a kis izé farkas azt testének kell lejteni, vagy az esbetűt azt esznek mondjuk el, és a sima, sima C betű, az J lesz-e. Ezt az ember vagy megtanulja a könyv végére, vagy teljesen letesz róla. Bele lehet költözni. Nagyon jó, nagyon szépen működik, és, és nagyon ritkán mondom azt könyvekre, hogy, hogy hú, de, de piszak jól, hogy lenne egy második kötete, ezzel pont így voltam. Teljesen sima befejezésre látszik, hogy melyik szám erre van, hogyan van elvarva. Honnan jöttek a szereplők, hová mennek. Ugyanakkor nem akartam kiszállni belőle. Tök jó, ehhez is kedvet kaptam, most már le lehet állni. Ö, jó, mert most eljössz, tehát maximum te adod el nekünk az Alan Boys, de azt én úgyis olvastam. Aha, hát figyelj, kezdem akkor a másikkal, egy Mage Bayliss nevű embertől van ez a könyv, de nem úgy írja a nevét, mint a likőr, amit most megkívántam, hanem én teljesen más, teljesen nem más. nem mondtad volna. Oldal, igen. Lehet, lehet, hogy mi bármit mondunk, azt a másik megkívánja. tehát. Aha. Akkor most hát, vigyázzatok, a... mert halális van a címben. Az a cím, hogy A Death at the Palace. És... Meglepő, nem igen, meglepő módon nem, nem királyi családba történik ez a dolg, egy teljesen más használatú palotáról van szó. Nagyon érdekes ez a könyv. A ben találtam egy, egy cikket, hogy mik a friss trendy krimik a, náluk a könyvpiacon volt, vagy 5-6 könyv, és abból kettőt lehetett beszerezni, ezt be is szereztem. És nagyon nagy meglepődésre vettem észre, twittertem is róla, hogy, hogy nagyon releváns számunkra ez a, ez a könyv. Krimiről van szó, a főszereplő figura az egy újságíró, tehát nem nyomozó. Rex Tracy az a neve, és sorozatot szeretne ezzel a karakterrel, ez a Béliz. Ne gondoljatok a és ami... A ráksz felügyelőre gondolok sajnos most már, és próbálok nem röhogni. Uh -huh. Kész, azt elrontottad. Szóval azért érdekes nagyon ez a könyv nekem, mert a, a bevándorlásról szól, egy londoni szemével, egy angol szemével, a kelet-, kelet és közép-európai legfrissebb bevándorlóknak, a, a, hogy, hogy mit hoznak, meg mit visznek, gyakorlatilag arról van szó. Nagyon el tudtam képzelni, ahogy az író azzal kezdi a könyvet, hogy ismeritek azt a hangot, amikor ilyen kövön húzkodják ezeket a gurulós bőröndöket, hogy gyakorlatilag abban az utcában folyamatosan ez a hang hallatszik, mert mindig jön valaki a repülővel, és akkor a gurulós bőröndjével mindenki költözik be. Természetesen magyarok is megjelennek, külön kapunk egy ilyen megjegyzést, hogy, hogy onnan lehet látni, hogy mi, mik a trendek, hogy kik települnek egyre jobban, hogy milyen fajta cigiket lehet eldobálva találni, és megjelentek a magyar cigik. Mondjuk ez nekem nem hiteles történet, mert nem hiszem, hogy bárki ott a helikont, vagy nem tudom mit vinné magával. Tele van szimfonia csikkel, és még fel is ismerik a jó De minden esetre na, nagyon jó kép, kép erről. A, ami érdekes, hát nyilván van egy bűn egy bűnügy, amit, amit nyomoz mindenféle támadások, fiatal lányok ellen, kelet-európai lányok ellen természetesen magyar áldozat is van, de hogy a, a háttérben azért arról van szó, hogy hogyan reagálnak egyrészt a, a, a már ott élő angolok és a korábbi generációs arab, meg török, meg ilyen olyan bevándorlók, akik, akik gyakorlatilag ugyanolyan, idegenkedéssel fogadják ezt az új hullámot. És nagyon érdekes, különösen, tehát ez a fajta nagyon nyitott szemléletmód, amit, amit a, az író képvisel ebbe a könyvbe, valahogy nekem is így elfogadhatóbbá tette ezt a sokszínűséget. Ezt így be kell, hogy valljam, hogy amikor Londonban járok, nekem kicsit nyomasztó meg félelmetes ez a fajta nagyon, nagyon erős multikulturális környezet a nagyon sok színnel, meg, meg, meg szaggal, meg, meg uh, hozzáállással, meg, meg fejkendőkkel, meg mindennel, és, és érdekes, hogy, hogy uh, milyen az, mikor valaki ezt nyitottan tudja befogadni. Szóval nekem attól független, hogy egy kis lökött krimiről volt szó, valamilyen szempontból érdekes szemléletmódot adott, szembe lehet állítani, ugye a kedvenc amerikai Scott Harvard sorozatommal, ami, ami nyilván valahol rossz irányba húzza <gül> a, a, a különböző kultúrákhoz való hozzáállás, amit meg azt éreztem, hogy, hogy milyen érdekes szemléletmód és nem lenne jobb, hogyha erre hajtanék én is. És van, van egy egész jó bűn, nyomozás, az újságíró az nem túl idegesítő, biztos nektek is megvan ez a ez a nyomozós, újságírós karakter, aki rettenetesen idegesítve, ez ennél egy fokkal elviselhetőbb volt. Napja, nagy részét újságírókkal töltöm. Ezt nyomozni szoktatok? <gül> uh, igen, de sokkal kevésbé izgalmas, mint Aha. azt a könyvekben szokták. Aha. Szóval én nagyon szívesen ajánlom a Béliszt, hírót is, az italt is, és ezt a könyvet. Meg, meg tényleg nekünk szerintem különösen érdekes, ugye mindenkinek legalább egy ismerőse van már mostanra, aki Londonba költözött, abban biztos vagyok, és szerintem tök érdekes megnézni, hogy milyen a fogadó oldalon erre a reakció, és így elgondolkodni erről. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy rád beszéljem azt a könyvet, amit egy korábbi podcastban már ajánlottam, ez a Jakob Arjuninak a Happy Birthday Turk című könyve, amiben egy török be török nyomozó, nyomoz valamelyik német városban. Ott meg megint a másik oldal van. A német szülők adoptált fiaként felnőtt török nyomozót nézik bevándorló töröknek szinte folyamatosan benne. Aha. Aztán a, amit a legvégére hagytam, hogy itt szép kerek legyen a torta, vagy mit tudom én, ugye a Neil a R&C Boys című könyve, Azt úgy találtam rá, hogy lapozgattam a Kindle-be, hogy mit is olvassak, és ezt valamikor korábban már megvettük, és nem nyitottam meg valamilyen oknál fogva, és belemerültem, és rettenetesen élveztem, illetve az első, hát jó harmadát a könyvnek azért abból a szempontból megszenvedtem, hogy a főszereplő figura, a Fett Charlie, elképesztően ilyen nyámnyila béna fickó, és bármiféle emberi kapcsolatban, a munkahelyen, a partner kapcsolatban borzalmasan, idegesítően nyámnyula módon viselkedik, és biztos nektek is megvan ez az élmény, amikor, amikor idegesítő a főszereplős legszívesebben felpofoznát, hogy szedje már össze magát. Igen. De, de alap, alapból filmes élmény szokott lenni ez a pauzolós film, úgy nézzel, hogy nem lehet a hülye, most inkább elmegyek el, mosogatok. Addig szedde össze magad a töregot a képernyőn. És egy kicsit így ezen, tehát így át kellett hajtanom, de annyira, annyira fantasztikusan könnyed szöveget tud írni ez a gémen, hogy, hogy az elképesztő. Tehát biztos, hogy, hogy minden egyes mondaton, órákon át hegyezi, hogy, hogy ilyen könnyednek tűnjön, de, de nagyon nagy élmény olvasni. Ugye aki nem, nincs képbe a story talán elég annyit mondani, hogy az a NNC, ez a Nancy, az alapvetően egy, egy afrikai ilyen istenség, aki időnként púk formába jelenik meg, és hát az American Gods mintáján alapulva ugye ez is arról szól, hogy kicsit keveri ezeket a mítoszokat, meg ezeket az istenség karaktereket valamiféle kori élethelyzettel, meg, meg, meg figurákkal, és nagyon jó pofa, hogy összefűzi ezeket a különböző érdekes, meg vicces mondákat. Ugye ez a NNC karakter, ez a trickster, nem tudom mi annak a magyar megfelelője, aki, aki átveri mindig a, a többi, többi istenséget, meg az embereket, meg az állatokat, meg minden. És, és ebből nagyon sok vicces sztori eh, alakul ki. És hát ugye ez a Fett Charlie főszereplő, ez meg nyilván pont a nyám nyilaságával ennek az ellenpontja, és akkor szépen a történet során rájövünk, hogy miért és mit lehet ezzel kezdeni. Nem tudom, beszéltünk már adásba erről, vagy csak úgy privátba olvastad, Ádám? Szerintem adásban nem beszéltünk. régebben olvastam. Uh -huh. uh, hozzáfűzni valamú egyébként csak egy dolog van, és az sem pont a regényhez, hanem az, hogy ez a, a Trickster God, amire én is tudok jó magyar szót csalafint is, akármit. A... Így van, igazából tényleg nem tudjuk, ezt nem azért mondjuk, hogy ráérőszakoljunk benneteket a kommentelésre, de légy szíves. Igen, hogyha valaki van, egy eleve nem tudom, hogy a népi maradt megmaradt-e ilyesmi. A Préli Farkas szokott ilyen lenni, a Lokit emlegetik ilyennek, és Steven Zonak különböző regényebe tűnnek ezek mindig elő. A Slow például ben például erősen ott van egy ilyen hosszas kifejtős részt is úgy rémlik, hogy a, a kriptalomikomban is felemlegetik ezt a, ezt a fajta istent, aki egyrészt, egyrészt meglopja az Istenek és hozzá valamit az embernek, de azért jól se jár vele. Aha. Amúgy egy érdekes szereplő. De ezt lefolytották magyar megjelent magyarul. Persze. Már, tehát, hogyha így konkrétan ez a szó szerepel benne, akkor valamit megoldás. Nem, ne -e? nem, ez, ez nem, nem a könyvbe szerepel, hanem a, a research során jött elő. És én nekem egy kérdésem, hogy te nem emlékszem bele, hogy te milyen GM-könyveket olvastál eddig. Hát én sokat, ugye ez az, amire nem készültem rá, hogy most címeket mondjak, de előkerült az a, a temetőben játszódó nyilván, a Americengáts is volt, olvastam Novella gyűjteményét, mindenfélét. Csak mert, hogy én, mikor valami gm van, akkor mindig érdekes, hogy. hogy Ilyen a többihez képest. Tehát vannak, amit nekem nagyon erősek, van, amelyek iszonyú könnyed. Tehát amit pont amit mondtál, hogy ez a könnyedség, ami Igen, a, a tenyérben mászó karakterrel szemben maga a könyv szerintem nagyon-nagyon jól olvasható, és pont a novelláiba hajlamos, hogy túl túlságosan cukira venni ezt a jaj, de, jaj, de jól, könnyedem módon tudok írni dolgot, de itt szerintem tehát nagyon, nagyon jó, jó stílus sikerült elkapni, jó a sztori is, aztán összebarátkozik az ember ezzel a karakterrel is, és a, a mítoszok meg pont számomra azért érdekesek, mert abszolút nem vagyok képvel. Hoppá, én, sem én sem, és a visang az afrikai mitoszokkal, meg, meg, meg istenségekkel, és akkor ez a fajta vonala is érdekesebb volt, mint esetleg európai, vagy vagy ismertebb irányokat. De Európaiban még találnánk egyébként pont a Loki az, aki, akit szoktak érdelemlegetni. Egyébként a Wikipedia az ő, őt gonosz, ravasz, ármányos istenként jellemzi, amiből egyik ármányos, sem az a szó, amit keresünk. Tetszik, de azért abban nincs benne, hogy, hogy, hogy itt a poén is fontos. Ja, ja. I illetve hol beszélt még erről? És utána tényleg hagyom, hogy lerakjuk a telefont, mert nagy lesz a számla, és elvisz minket a visszhang. A, a Magician King a második kötete Grossmannak, ott futnak még össze egy ilyen francia népi istenséggel. Uh -huh. és, és hát az sem annyira durván jó felsőt, hanem inkább. <gül> Oké. Okay. Jó van, akkor ez egy nagyon jó hét volt, mert mindenki lelkes. Igen. Valami nagyon durva vár ránk szerintem a jövét. Most meg ki kinéz valami, valami nagyon nagy csalódás. Tűnt, Én... A Vigyük fel, mi a bombát a repülőre. Rá, lehet, hogy direkt rossz könyvet fogok választani, hogy le tudjam most egy időre. Okay. Az igazság, hogy felhúzatós lányt olvasom, úgyhogy nem hiszem, hogy jövő héten panaszkodni fogok, de majd utána. Aha. Én is már benne vagyok egy könyve, és az is eléggé erősnek ígérkezik. Akkor okay. Ne nézzetek rá! <gül> jó van, akkor sziasztok! Akkor kedves sziasztok. hallgatok, jövő heti adás és jó lesz, addig hallgassátok meg ezt mondjuk még egyszer. Sziasztok! Elve.